Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Европейския съюз увеличава хуманитарната помощ за население от сраженията в източна Украина с допълнително финансиране от 2,5 милиона евро в помощ на най-уязвимите хора и вътрешно разселените лица за осигуряване на подслон, храна, вода и закрила в подготовка за предстоящата зима. Призовавам страните в конфликта да улеснят работата на хуманитарните организации и да дадат възможност за предоставяне на помощ на цивилното население, независимо от това кои и къде са хората, добави еврокомисарят по помощ Кристалина Георгиева, а в интервю за Reuters заяви, че руската помощ за източна Украина трябва да бъде проверена и доставена от Международния комитет на Червения кръст, за да е сигурно, че няма да бъде използвана за политически цели. Европейската комисия предлага да предостави на Испания над 1 милион евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да помогне на 300 съкратени работници в металургията в региона на Валенсия да намерят нови работни места. Предложението от тук отива в Европейския парламент и съвета на Министрите на Европейския съюз за одобрение. Чера Еврокомисията изпрати възраженията си във връзка с предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазара за електрическа енергия на едро в България на Български енергиен холдинг. Комисията откри официална процедура на 27 ноември 2012 година, за да разследва дали Бех злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България. В отдално разследване комисията проучва дали българският енергиен холдинг и дъщерните му дружества Българ газ за доставка на газ и Българ Трансгаз за газове инфраструктури препятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на Европейския съюз. Тази втора официална процедура беше открита през юли 2013 година. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.